و بسم الله الرحمن مقيد بالوقت خبره روانه و نهي ګلمبي کې سم بیانيده او هغه کده خبر کړو چې ظرف پېدې موعده لپاره شرط وي زاده لپاره او سبب وي دو نفس وجوب لپاره نم خبر چې بم بیانې کې نو سبب کې ول اصل په دا نو انه لمه جوړيل وقت ظرف للموعده و سبب للوجود لم يستکم ان يكون كل الوقت سببا الګه ده سبب دا تقاضا چې سبب د مخ راشي نبیادی نو, نو سبب را او د زړه د تقاضا د جدي عمل د موز د لري وخت په مسکراشي د دوله تقاضې مختلف دي اوس کتم مکمل وخت سبب ګرځا مطلب دا د د نماز په هین موذ وخت یو یو بجار دولس بږي شروع شو او د مازيګر موذ مکمل ټایم ختم شې مازيګر بانګي وې نماز په هین موذ کا سبب مخ پراګن ورپسې مصببو بیا د ماځګر وخت چې شروع شوه ما خام باندې وینه د ماځګر موسيکا صحیح شو ا بیا د ما سټن ته داخله ده نو د ما خام موسيکا چې بیا د سارو شو باندې وینه د ما سټن نو سببیت خدا ته قضا په چې مسبب د ما شي سبب د ما مسبب دی خو کدا د در به کنه سبب عقل الزرپیت ته زرپیت د تا قضا په چې وخت شروع شوه دماز پہین او دماز پہین در ٹائم پہ پا مسکوکا دمازی گرہ دمازی گرہ در ٹائم پہ پا مسکوکا دمازی گرہ اوز درسی یولار ملتکار دا چه سببیت هم او ضربیت هم سیشی دا دا دا محبا. محبا. سیش. نو چی دا لار که نو طول وقت تا بیا سبب نشگردولے نو بیا لم یستکم این یکون کل الوقت سببن چه ضربیت سیکے نو بیا دا خبر نمستکم کی گی چه طول وقت تا سبب, سبب اگرد اولا امزان ترا لگم؟ تو لکت تا سبب او؟ او که موکت تا زربیت سی کل <تصال> غوائی چی دا عمل مست کرا چی او وقت ام سبب دی نو چی مخ کرا چی او که دا تول وقت نو سببیت خسایگی کی زربیت بادی او که عمل ورطا مستکه نو ٹک دا بیا خوچ کم دی زربیت سی شو وقت سبب صحیح نیشه کانا سببت مخره او سرستو رار. او سبب مکمل سی اما سببنا مقیره مطلی اسے کوایی خبر دا که چه و الاصلو فی هزا نوع بیا اصل دی نوخ کدا خبر دا انهو لما جو علی هر کله چې وقت اوگر زولشو زرب دا د دا موعدا مثلا دا, دا موز براوالو او سبب دا پارا دا عجوب بیا دا خبر وصل لازیمی را لم یستکم بیادا خبره نمستقیم کی گئی یکونه کل الوقت سبباً چطول وقت دیسی جی سبب شو لی لئن نزالک یو جی بوچ وقت تسبب کئی نو دے سر لازم خبر دارا تاخیر آداد وقتی هی نچره ماس پہین تیم تیر جی نو بیادا ماس کا او تقدیمه علی سببه یادا دا چی تی زرب برزائی زرب نو زرب صورت کی بیادا که خبر لازمی گی او تقدیم او وقت کې د نن د نن نه کنه بیا دک خبر لازمی او تقديمه یا تقدیم لازمی صحیح جنا تدم او ادا علی سببه پسبانه وقل سبب بانه چې د ضربیت له حساتی نبي دک لازمیږي چې مسبب حقیقيږي په سبب او تر مسبهین موضوع کلا ټیم پاتې او تقديمه یا لازمی دک خبر دایچ ساته لازمی دک د ضرب لیاقت ساته تقديمه او تقدیم د موعده لازمیږي علی سببی پسبانه پسبانه یا تاخیر ده ادر ازي د وخت په یا تقدیم د موعده رازي علي سببه د مسبق رازي کسب وقلبان نوور توجبہ دي زنه د تطبیق کې نه دوه خبره حل شي زاد تم تل حق ملوشي چې د زاد په معنا را غم سي او د سببيت ولا معنا ام سي شي نو سلزامي تر دې اوس د خبره کوي چکم دا خبره بمونگو کو چکم جوز متصل بالعداد اککا سبب ټول وقت سبب نگرزو طول وقت سبب نگرزو طول سبب گرزو موز باغو که وقت بلحفادی نسبب بلحفادی نسبب با اوشیداخو عجیب سبب دی خبرم زیان کرالا نو طول وقت یو خدا دی چی مونگ متقدم وقت سبب گرزو یو خبر را شو ابل متقدم کې بیا ټول متقدم زکا متعاین مونگنشو گرزو لطائبانه سکرینا نش بياد ا د اساسه چې کوم جزء متصل بالاداد انه هغه سبابه وو برځه نو کورس توګه پکې راضیه تواجه یا سباب, را سباب, سباب <متحد> رست راغوم اجازه سره اړو سبب دي چې کوم سره ادمه قصن سبب سبب او بلدا چې مو ادحو مذمذکور شو غو نه رست لاوه کده پاته ضرورت وره هم څه صحیح شو ځکه واي ورک شرا ده په وجبان واجب باشو مونږ غیر شو خبر قرانه یو بخامه خبره خرابي کیه تا بل سبب ده په جواب یا واجب ايو جله بازوږي وګرځي بازه وخت سبب اوازه کم نه لاول په سره کې رښتیا به دېر ذکر کړي او هو جزل الذي اا جزيه تصل بهل ادا چې هغه سره ادا سګي متصل کېږي په ان تصلل ادا او بل جزل الاول کعادات الاول جو سره متصل شو مثلا ما سپین څنګه دولسني بجټم داخل جو او ډایرکټ دوي منټ ته رسیدنه تا مشکل نوموږ وایو مینجمنت څه شو داسباب شو کوم باندې وخت کوم باندې مینجمنت مثلا په ان تصلل کبیا متصل <سؤال> شو ادادو جوزی اول سرکانو و سبب ایده کلون بنه سبب شو و ایلا او کداسی نشو نو ینتکلو سببیتو سببیتو سببیتو منتکلگی تا یو بجموز او کنو یوی بجینا دا محکنی منت سبب شو سبب شو یا یو نیو بجا دیو کنو نیوی نیمینا دا اونتی سوا منت مسل تا مسلا اغا سبب شو سبب و الا او قداس اونش جوزي اول کې موږ اونش عمل اونش مؤدا اونش وا يعني انتقال السببيه و منتقل کېږي په سببيه ال الجوز الذي سرسي نزدي دا ورپسې دليل دي دا دليل دي چې جوزي متصل با دا, بسبب دا دلیل دلی متصل سبب دي دا دليل دي نو دلیل په دې خبره ذکر کوي چې جمله وقت خوتا ته پخپل پټول لګیلې چې ظرفیت باطلی او موږ دې ادم نه رالي بیا کذا کیږي قزا ته بیا ادم نو جمله وقت نخوتا خبره منتقل کلا چې الکا جمله وقت سبب نشي ګرځیدې ته جمله وقت نه سببیت ته منتقل دي ترې منتقل کړه چې یو جزء به سبب وګرځي که ظرفیت باطلی وي او چې جمله وقت د طول وقت خبره دار قرآن اتاوی چی لگ وقت بسبب اگرزو لو جز مقدرہ معینہ ہو اغشتا دینا چی قبل الاداپ آگے باند دلیل نشتا چی تیو متعین جز اغش سبب اگرزو خبر امزا انترالا ولی سب آدال جملہ دا غی تیشارکی دوی میں خبر دا لنباک دا غی تیشارکی لینہو لما جبا نکل سببیت آنال جملہ تول وقت کم محضور دیزا که ذرپیت باتی او مسکزا کیگی دا غم نشکول جملې نشته تا راست یو جز تا چيو جز به سبب نو د اغه د پرم مقدر مقدار نشته تاغه باندې دلیل <سؤال> نشته خبر هم ځهین دراله نو جبل اختصار علی الادنان خبر دې دراله چې ادنا وقت چې کم جز مرتسل د ادا سره ادنا وقت ناملو کته سبب خبر هم ځهین دراله خودکد ادنا وقت تقریر تنش کوله باید نو که تقریر ته وکول ز کتاب بلا دلیل له په باندې دلیل نشته او بل ځای کې تکه اټاکه کته مسلط مثلا هغه د تقریر او مقاره ته په کم باندې مقاره کوم تیر شو او هی که واسطامونه کو او پسې بل راغنه مطلب دا سبب قوت شیطان خبر هم ځان کرا نه دغه باندې ادنا وقت په دلیل باندې پاغه لهذا بس چ کم یو دا کلیل وخت چې مونږه نه مونږه بس چ کم یو په دې पुरو وخت کې دوه لسني مناواله تر پنزو بجو پر د کم منډ سره ادم متصل شه د کم منډ مخکې سګن شه سبب نو دا تعین بل دلیل نه جمله وکړه نشی کړې به جمله وکړه تا خبره په غوا وخت متقدمه وګا او جو متصل لیکو نو د بغره دا خبره کی ورپسې دلیل کې چې د دغه تکه ولم یجس تقریر هوا لما سبق قبل الادا داغیر تقریر هم تنشه کولی خبرم جانتره لگن داغیر تقریر هم تنشه کولی نو اغام بیا سعی نده دا خبره دا چه کل وقت هم سبب نشه که دا کل وقت نتاوالا جز مقدراتن و جز مقدرم و تعینم نشه که ده خبرم جانتره لگن او دام نشه که ده تدامک کې وقته تل سبب وګرځي چې کوم نموز نه مخ کې نه هم متعين نه کېنه د نموز نه سوره مخ کې تا نه ټایم پاتې کیږي نو هغه متعينه کوبیل ال ادا سمره وتو نو هغه متعين ده او دلیل پمディشته چې تدا هغه سبب ګرځي ودانه سبب نه ګرځي نه بس جوزه متصله خبر راځي چې کوم جوزه تر بس ادم متصل شونځي جو سبب شي راځرو هغه خبره ده ادم مدنه مخ معین وخت ته مونږ شي کېده او د معین مواد د مواد نامه اجرټول تیر دی غمو نشی کېده مثلا د لرښنې بجټن داخله جتا پیاو کو وداني مګن ته دم چې کم دی څه شي بلا دلیل ده دا بلا دلیله تقریبا دم صحیح نه نو بس خبره دغه لباله چې جود اگسر متصل شنه شي سبب نشه نو راتشه ته مسر نه توکشه دې دغه فاجب المواد شويه على بعضو چې د گزارشې ایوج علي بعضو د گزارشې بازي وخت سبب سبب وو هوا او دغه په بازي وخت یې الجزء الذي تسلبه الاداء هغه چې ارس ادمه تسجه فني تسل الاداء ک ادمه تسلشه بالجزء الاول للجزء الاول ترکان هو سبب دا سبب والا کو ارس متسلن شيان ته کلو سببیتو من ته کلي کیږي سببیت لالجزء الذي اجت يليه چې مواد سر سره يلي دي نزدي دي دا اوس دلیل چې دا جزئي لپاره جز سبب د نور ندي لانه لما وجب هر کله چې واجب شو لازمي شو د وجد ضرورت نه نقل د سببیت د ټول وخت نه دی اوس ځکه ظرفیتو باکلی دی صحیح شو ولی سبعد او جت الجمله وخت نه او اوس نو رست پر دې کور جمله وخت نه مرا ټول وخت ولې او نيشت د دې د کل وخت نه علاوه جز مقدره جزء, جزء مقدر تهجدي مقدر معين وجب الاقتصار على الادنى هر کله چې جزء مقدره معين نه وجب الاقتصار على الادنى بیا واجب شه اقتصار کل پا ادنا وقت بانده چه کم ده ده ادا سرا متصل ده نو اسکسو که اشکالو که چه لکه بس ده قبل ده ادا ندام مخ مثلا یو بجه تاموز اکو پا دول اسکن ده اخل دا یو گانتا کل سباب کان نده ادام چه کم ده بلا دلیل تاکریر ده بلا دلیل تاکریر ده بلا دلیل تاکریر و صحیح اشکال جواب ده فلا تجوز اشو ادورز بجيتام دغه چوین د پرو غنټه وخت څخه سبب مدې ولن يجوز او جائز نه تقریره د مقررل علامه سببیت مقررل علامه کا اغ وقت باندې سبکه کو بل ادا کم چيو غنټه مخه د ادا نه 13 شوه الاولى لئن ذلك زکه ذکرت دې يؤدي الى التخطي عن القليل د چکم دې تابوزي الى التخطي تجاوز ترطا عن القليل د جزم متصلنا او د بوزي خدا بلا دلیل نه سشي ده. بلا دلیل تدلی لانا ځلک زکه دا کار تخطی دا تخطی تجاوز دی یو ادي اله تخطي دا بوزیت تخطي ترته تجاوز کولو ترته ان کلیله جز متصلنا نو الکو صحیح بش کنه بلا دلیل په دې دلیل نشته چې کوبل ادا ټول وخت سبب کی دا اوسدا خبره کوي چې سببیت خو خبره ده چې جز ادا سره منتقل کیږي یو سری یو بجو مزونه کوي او نک د ماځګر ټیم داخليږي او شالور منټ کم پنځه شو یا یو منټ کم پنځه بجه شو اسمه انځه بجه لمزيګر مثلا ټيم داخليږي تاسو ګرای ته موږ وره ځکه بترې مثال او مثال کې مناکشه انګيږي تاسو مثلا مناکشه ورکه جوسته 15 بجه وو مسکې شالور بجه ټيم داخليږي شالور ډیرواله ځاړو ځا صدا خبر ختم شي یو منټ کم شالور شي یا نیم منټ کم شالور شي دک کا وقت تم سببیت ترازی دی جنور اپنیز بانے اوڈا بانے دامو زواجی بھی یا کس دک کا ٹیم کے لیونے ایک دم دو خیار و کارونہ چورو پرسی دمرا ٹیم پکشتا چھ دے تیار کی مسئلہ تو مثلاً یومنٹسا چھ دے زان تیار کیو صرف الله اکبر پورا کارونہ پکی نکی یا دمرا ٹیم چھ علم مسلمان چھ دمرا ٹیم شتا چھ بس دے علم بی اللہ یہ صرف اللہ مسلمان شو دم رٹیم ملو شچ اللہ حکبر تکی وے لکھی گی مثلا اللہ حکبر سورة تکی وے لکھی کابر مسلمان شو یا نابالغا اک دم سے و شو اک دم بالک علامات تاستا بطا ما بانی تفصیلاتا علامات کوئی او لیونیو اک شو او مجنون اک دم او مساقر اک دم شو اخری سیکنڈونه اخری مائډ غزې یو نکیمس تاسو هغه زوا एकदम سه په سمندر ودريته اپ دا کولئ ته هم ته ورواله एकदम بلی تشه دا موږ بلی چی دی باندې دا سبق چې وکړه راغنو نفس عجوب کې راغې نفس عجوب چې پراره موږ یې شروع کړو ولین خدابه او توات نور کودري تم به برابر کې وخت به زمانہ به ودري زکه خدای دا شي کړی د إشع عليه السلام او اسلام ته سلام او رازی لپاره يا د سليمان عليه السلام بركه او خیر رازي شي اغه زبا کړو او خدای په در نور او درو دو تینو کنه کېږي شو ولي دغه دارو شي او کولی ني سه دا مين د تر سټر شو نو سامان راوځي کزابه راشي په دې چې کوم پاک او کليټه لنه دا لون باندې هو اسلام تر نا بادله بلوتره دبا نړیو مزراشی اګریمنت کې نفسي جوړه شوه جوړه کړشی اګه کولی د خبره دا کو ګوربالی نو خبره کزا بو کی خبره مزه تراله کنه لکه عمر سوجونه ولی نشی جوړی دی په کله و نه د روښمه په خو بهر حال برکت پکې وایي او کنه کزا دا کرم مسافر دی صحیح شګن په نو سالور پراله کی کی یوس که سالور نه کی په پګه کی دغه دوه منټه نو سالور بګی نکي کی چې موجود قراره کوو چې شروع دي کی کو ویلو کو وشه امر به انداره کنه تاسو په دې باندې نو ټیم کې برکت نو صبر تراشی کزا کزا پرشی اده کرنګه حائزه پاکه نو سیب الحمدلله شروع کی کېده چې ټول کیږي په توش پرې منټ کې دغه برکت راشي په نفس وجود قضا دیو کی خبرم زیدن درالا قدر اپلا پلیت تشونه دیو بانده و خو آشت تشونه ختم شده دم مسئله اولاد که دی جمهورو پنیز بانده ایمو لاوو سببیت خمون تاکل که دیگه صحیح شو ایک دم دیده اسلام نا کفر دلده آزن صحیح شو نا دبانده او سو شو دبانده نیشتا او خبر امزر انترا سببیت متوجین شو مسلمان بانی پدک سرا رازی موز رازی خبر امزر انترا لگا یا بالخوننہ بالخواد کی دا خبال حال پرے دا و آقل سی شیلی خیل رحمان مباشر امزر انترا شو چه تور گیرم شوستین زہیرانی مزر رحمان لانا آقل او نا باقل او تا مجازی کا بری ازان لداغی مطلب دے لیوانے ایک دم روحو ایک دم لیوانے شو خبر امزان ترا لگنے دلتا خودی طول وقت کی گنجائشو ار وقت سببیت منتقل کے دو منتقل کے دو منتقل کے دو لاغا خدشتا اوز دے لیوانے شو نو دردو بانی بیا چستر تیم کے دو وقت تیم راتا نفس وجوب راتا نو دے اوز داغی مکللت نید در ازی کن سببیت رازی گنا او در سببیت پوخ کدے مکللت نید له ځني شپې او ذکرانګي موسی یو مکيم एकदम څه شه مسافر شه ته شه دونه سره ورته لوس ومه ته پدې کیږي وکې سېره په کینې کې له پوز د پګې کیږي چې دونه ومه ته هیڅ هیڅ یو په نکوه ترخه د پګې مینوشو اوسه مړه راوځي په شو نو حایږي باندې هم ستره نه سببیت طای باندې رقم دانوس بنښت اوه وجوب نه په نفس وجوده آزاد خبرم ځان درل چې ته مونږونه د ساکت ته مونږونه سه وکړه په قضاشتانه په دوکاټش او روجا په حاله او خوري هېزاد روجي برس 30 ځته غړی مونږونه کیس ربل کارنه کیه په روجي نشي سره شرکار کی په دې وروسته په روجي نشي روجا خوري او مزه مز نشته خبرم ځان پراله مز هغه بنشته بس ایک دم د خدای تره ختم اوبره مې دراګه نه نو ته نه سو جوړ او دا بل چې دا بل نو دا خو سوال تاسو موږ وختي کم اسیل بین کو یعنی پاکو پليټو جوړه او زه د پليټې نشه شو نو دې مخکې به سرو دې مخکې دې هایزي ګرایګنه صحیح دا پاکو اېک دم پليټه شو نو زه پليټې ته و نا نفس وجوب مدوجی کنگی نا وجوبی وقت پی خوراگی وجوبی عدالت دا اللہ دا طرف دینا صلاح ساکت دینا موس بی نا پی وجوب تا نا پی وجوبی نو دیوی وکش وقتا فیوعتبرو حال بمعتبر شي د مکلب انسان بالاسلام وبالبلوه والعقل با اسلام په اړه کې د بلوه د ادمي بلوه د عقل او د ادمي عقل د جو عقل و جنون یو بل سره دواړه صحیح شو یو حالت د جنون شي یا دوه عقل شو او سفر او د سفر شو او د اقامت شو د هيث شو د تور شو؟, شو؟, شو عند ذلك الجزء د تکه جزء په دې باندې کدره جزء وخت کې د مکلف وحکامات متوجی کېدل نفس وجب په د وخت د او کېکان دی صحیح چا او کو اګه مات ته نو متوجي کدل نو نفس وجوب را دي نه په وجوبه دا ار یو مسله دوه شکل شو دي ته بیان کړو خاجي نو دا د جمهور مسله را چې مسله جمهور جماهیر او مسله او مجره دکه مسله دا او فریق یو بل مسلکونه دي سره امام ابو یوسف صدقه مسلک نه ما داوره اګه وجي دوم راته په هغه کې وجوب ادا یا نه د ادا کول شي نو ترغه کوي او سببیت منتقل کیږي مثلا 4 میند به مثلا راولو چې چا دغه شی زیات یا خزر کوي او چې چا یا نا کم کم سلورمانټ holeږي کنه هغه او 10 پکې کول شي مثلا 15 میند په اوس لهږي او سلورمانټ ته موز لګي 15 او سلور نه نه مثلا مثال په توګه د دوه اشخاص په سره کمی زیاته کې د شباز ادا سیمینټ او د سکه مینټ کې موزږی د علاوه په حق کې بیا ځکه انده نه هم او صرف د په نسبت باندې دا کډو مینټه ائی او چې سوم راک سوم راټایم کې دې په وجو به ادا کول شي ادا پکی کیږي نسب بیا ترغه په راضی مثلا نه حناټه باندې د دې په سبب بیا خود دین رست شو اس نفس کې وجو دا وی फायदा څه وجهی او به ادا نشي کول نو د دې نه محکم سبب یت نه مونږه تکل کیږي د نماز قضا شار مونږه نه سبب یت جمهور وايي سبب یت محکم انتقال کیږي او سمره اوزي کې دیش ولی او دړشی د دې وی کی پتاګه کې او کې د پریکټس اندری مش کو نو وېرسم دا وره دا نه الله اکبر په تحریمہ نو کوم سکندار بدری سکنداکی سره اله خبر ویلی شي ناوی انتقال د سببیت تر دغه پورزی صحیح شو نو کېدې ویلی مساله به هل شي نو مساله به هل نشي کذا به وکی اته وینا تر دغه پورزی اپله تکلیف مالایو ته چې کیږي پکې نه لږه ضرورت سم راوې چې د شروع کاکار نشا سټي پودا زکو کاري شروع وکړ نه کیږي لہذا محقی سببیت نذی بس دا مس کذا شي دی نو واي نه محقی شروع دیو کې بسم الله دیو کې نو دا اگر پنځ باندې او رومای ساو د دمر وکټ پوره سبب منتکل <سؤال> کیږي اگې نزي او د جمهور پنځ باندې کډر مای ساو تحریم اجتور پوره تحریمی ګنجش وکړي دا خو یو شو نیمام جوفر سه دلیل سه نه صحیح شو نو دا اگر د دلیل دی عقلي چې دا تکلیف معلوماته ته مخکې اساس او د شرو دغه ارس او کو کیږي نه بس دغه نه په نفس نفسه وجوب نه زوجوب ادا نه ازي قضا شو بیا به قضاکه او طربنه حجت یو مساله بر ذول او دکه یو مساله زمون طربنه حجت تا چی اغه ات دای ساده چیکل په مخالف باندې په مساله سره حجت ني سي او ایمان نه په اتفاقي مساله سره ني سي اگر ام ځه دره لگا نه او اگر تمو وستا مساله دامن سره اتفاقي دات یو سړې تاخيري سکند کېج الله اکبر بگه کی او د سفر ند د اقامت نیت نو تم را چې د او د دوه نسشه سلور شو. سلور شو. آیا د دوه نسله سره آیا اقامت نه له سفر تا سلور نه سه شو. دوه شو. خبرم سفر مسله کې اغه تمون سره او دک کا مسله مون سره منې نو لہذا دا امر سره ونه. نه دا په حجت دي دي امام يوسف رحمت الله علیه حجت. او پات شو دا د دلیل دا تکلیف مال اتاک ته یا غنجش پکینه کیږي نو سره په نفسوجو براولې دا غي نمونغه خپل دلیلوم ذکر کو او دلیل وسره وسره سمشو جواب هم شو کده شیولي مسله خوده حل کی اکوالی نه ګوربالي نو بس هماره روزي پسی کې په خزہ کې